И на финала на това издание на Хоризонт до обед още едно важно събитие от деня. В Националната библиотека от 18.30 ще представят книгата за ромската жена по времето на Втората световна война на академик Христо Кючуков и Мария Касимова Муасе. Добър ден казвам на академик Кючуков. Много ми е драго, че сте тук. Добър ден. Благодаря. От 2017-та редовен професор по интеркултурно образование и психолингвистика към Силезийския университет в град Катовице в Полша, човек който свързваме с учебниците на ромски язик. Големия въпрос за ромски език в България и разбира се ромската общност. Много сериозни научни интереси в това отношение. Добър ден! Студиото на Хоризонт добет и на Яница Радева от Националната библиотека. Добър ден! Защото това събитие е част от една нова поредица там, етнокъфене. Не е първото събитие от тази поредица, но е едно от знаковите. Ще научим след малко кои ще бъдат и следващите. Преди да говорим обаче за събитието, ми се иска да използвам шанса Академик Кючуков, да бъде откровена а, да ви чуя вашия коментар изобщо с какви уши, като човек, който живее наистина в чужбина, обаче се вълнува от това, което става в родината. А, как чувате... Събитията, политическите събития в България, ето връчването на този а, мандат на втора политическа сила за първи път, нова формула ротационно премиерстване, ротационен кабинет. Да, благодаря ви за тази възможност. Аз наистина съм притеснен за това, защото а, събитията, които наблюдаваме в чужбина от чужбина, случващи се тук в България през последните три години, а, Притесняват с, заради това, че а, има голяма опасност да бъдат нарушени, унищожени а, ценностите, европейските ценности на едно демократично общество. А, така че. Не знам какво можем да очакваме от това, но страхът, който аз лично имам е, че а, чисто човешките ценности на европейската демокрация в България се унищожават много усилено, прогресивно, нарастващо с присъствието на политически сили в парламента, които проповядват други идеи профашистски, неонацистки и с тази непрекъсната борба между големите политически сили борбата за разделяне на пазари, на политически сили, на влияния които не са толкова чисти, казано в такъв смисъл, а по-скоро се вършат едни кулисни мръсни игри. Това притеснява обикновения български граждани, както в България, така и в чужбина, Uh, и определено българските граждани в чужбина се вълнуват от това, което става в България. Аз ви благодаря, че споделяте това още повече, че когато казвате такива сериозни а, думи като а, нацизъм, фашизъм, вие много добре знаете какво имате предвид и Абсолютно. заради книгата ви за ромската Абсолютно. жена и втората световна война. А, ако трябва с едно изречение да обвържете този опит на ромските жени по времето на Холокоста и втората световна война с това, което изпитват сега жените, мълцинствата. В Европейска България? Ами, за съжаление, май нещата започват да се повтарят. Ако в България политическите сили не виждат тази опасност от настъпващия фашизъм, то отвън погледнато нещата стават много... Те, те, те личат ясно, те се виждат ясно. И, за съжаление, нарушаването на човешките права, на малцинствата, на жените, независимо дали са представители на малцинствата или на мнозинството, за съжаление, това е факт в България с редица нарушения, с подписване на конвенции, с подписване на документи, гарантиращи правата на хората в България, независимо какъв е случай. С подписване провис... или с неподписване? подписване? Не, че също... да, да, да. Нямаше ратификация, примерно, Именно. на така наречената Истанбулска конвенция. Именно за това говоря, да. А, добре, сега да, да попитам Яница Радева, колко важна е тази поредица Етнокафене за Националната библиотека и защо го правите? Добър ден отново поред, на слушателите. Тази поредица е едно кафе не е част от е формат, но формат на библиотеката, част от проект, който библиотеката ще е, осъществява до следващата година. Единство в различието се нарича проекта. И е, това събитие представене на ромската жена и Втората световна война е четвъртото събитие от тази поредица. С каква честота, колко веднъж а, месечно или? И, а, ежемесечно. А, пред лято ще имаме пауза заради сезона на ваканциите и започваме да през октомври отново. А, и от, предстоят още 4 събития, които ще представим. Като наша обхват е на Роми, евреи и арменци на тези три общности в България. Следващото ни събитие ще бъде с а, а, Идеята ни е да представим нова книга на Емил Басад, но тази вечер простои, вярвам, едно интересно събитие, което ще бъде интересно за публиката. За книгата ще говори Пламена Стоянова, която също е специалист по изследовател на румските въпроси в България. Много ви благодаря за участието в Хоризонт до обед. Академик Христо Кичуков и Яница Радева от Националната библиотека. Днес в 18.30 там е представането на книгата «Ромската жена» и «Втората световна война». Важно е да знаем какво се е случвало с ромските жени по времето на Втората световна война, за да разбираме и някои опасни процеси в днешното общество.